Mm. Det är poddinspelning nu Nej jag vill inte, jag orkar inte jag, jag, Låt Nä? mig sova, jag är trött Jaha, men då kan jag spela in själv Va? Va? Hej välkomna till Martin, bonuspappan, vad sa, vad, vad sa du? Och bonuspappan En podd om Jastrummer och IFK Göteborg Martin! Don't tell me that your life is dull and My only answer is Hey, hey, hey, hey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 och så tar du ingen in den. <går> Nej, inte förrän jag kommer hem. Nej. Jag har ju läst den på kvällen innan ofta. Och jag läser den oftast på jobbet. Mm. Vi skulle kunna ge den till vår grann istället. Mm. Fast de har ju också Hallas Nyheter. Alla har Hallas Nyheter i Varberg och Falkenberg. I alla fall på våran gata där det är mycket pensionärer. Nej men så kan du inte säga. <går> men det är sant. Däremot så kan man ju gå in på www.hm.se och läsa digitalt. Där är det lite yngre läsare. Veckans gäst är Ebba Berge som har skrivit bokserien Barnen i Lyckeskolan som finns på olika förlag. Väldigt fint namn på den skolan. Mm, eftersom sonen heter det. Ja, vår son heter Lycke och en del tror att det är ett tjejnamn. Men i Norge är det faktiskt ett kvinnamn. Mm, här stavas det med CK också, precis som Lycke gör. Och den serien är illustrerad av Karl Flint och de har gjort åtta böcker och det är Häftiga tycker jag är att varje bok har en huvudperson som då är en elev i den här klassen. Och man kan följa dem på Facebook. Eleverna i lyckeskolan ska man nog söka på tror jag. Mm. Och vi kommer att låta ut sju av de här åtta böckerna som vi har fått. Ja, om vi inte lyckas få den åttonde. För det sa de ju att de skulle skicka den åttonde. Så det kan bli så att det blir åtta. Och jag har inte riktigt bestämt än om jag ska skicka alla åtta till en jättelycklig person eller om jag ska skicka ut en bok till åtta olika. Det lutar åt att det blir en som får alla. För jag är en sån samlingsnörd. Ja, jag tycker det. att de hör ihop de här böckerna på något sätt. De vill inte skiljas åt. Nej. De är så fina när de står tillsammans så här på rad och bildar en fin enhet ryggar. i bokhyllarna. Precis. Och intervjun med Eva Berg kommer om bara en liten stund. Vad har hänt i veckan? Kära blivande make? Förutom det, att det har blivit första mars. Det är alltid så svårt att komma ihåg barnveckorna. Då är det ganska intensivt eh, direkt efter jobbet. Tills vi själva får gå och lägga oss. Men jag har <stupa> faktiskt eh, Denna snarare. veckan har jag spelat innebandy två gånger. Det är lite ovanligt. Ja, det känns lite i knäna. Du har smidit iväg och lämnat mig ensam och alena med allt ansvar för alla barn. <står> så farligt har det inte varit. Det har varit jättejobbigt. Jag har gråtit varenda kväll. Tror jag inte? Sen ska vi på Pyjamasparty ikväll. Innan vi ska till Jola Bero. Jag tänkte ska vi gå till Jola Bero i pyjamas. Då slipper vi byta varit om. Det är intressant att åka direkt, ja. Recensenten kom i pyjamas <laughs> och satt och gäspade. Det var verkligen ett så här statement liksom. Så tråkigt att han hade pyjamas på sig. <laughs> har du sett Jola Bero förut? Ja, men det har jag två mm. gånger. Aha. jag har mm. sett honom i alla fall länge. Jag gång. Är som ett Jola Bero veteran tittare. Vet du vad han heter? Ja, han heter säkert Joakim. Lars. Johan Lars. Johansson heter han efter. Larsson. Och Labero är hans förnamn. Jag tror det är Lars Bengt Roland. Jaha, okej. Okay. Mm. Och så gjorde han om det till artistnamn Jo Labero. Träningen har ju annars inte varit lika intensiv denna veckan. Men för Peter har ju dratt iväg till Egypten. Mm. Få skopa läget på nya härliga träningsresor. Och vi ska ju på en träningsresa i maj. Och alla som vill följa med på den resan kan få 500 kronors rabatt. Om de bokar resan på goldentravel.se. Och det är den 21-28 maj. Och vi ska åka till Kroatien på en träningsresa som kommer bli fantastiskt bra. Och så uppger man kod Maria500 så dras det av 500 kronor när man ska betala sen. Himla bra. Det är en ö som heter Lortz. Och ett fyrstjärnigt hotell med mycket träningsmöjligheter. Mm. Så det ska bli häftigt. goldentravel.se Och annars denna veckan, vad kommer du att minnas? <laughs> vad kommer jag att ta med mig från den här veckan? Förutom att jag blivit övergiven och ensam. Nej, jag har, det har blivit vår kan man faktiskt säga, mycket. Mm. Även om många tvivlar på att våren är här får stanna så har det varit mycket vårkänsla och Det har varit lättsamt att vara ute på mina dagliga promenader och så har det blivit mars månad. Mm. Jag har ju gått ner 11 kilo av mig själv. Det är bra. Nu är jag inne på vecka åtta på min utmaning minus 30 kilo på 30 veckor fram till bröllopet. Och så räknar vi faktiskt ut att det är exakt 6 månader kvar till bröllopet nu. Just det, exakt ett halvår. Och så har jag varit i Göteborg en sväng- och hjälpt till att flytta. Mm. Vad har jag mer gjort? Jag har jobbat. Och så har jag fixat mina naglar, har jag gjort. Ja, just det. Det är lite havstema, lite blå. och men det är ju för att du och jag ska till havs mm. om en vecka. Ska vi ut på en liten kryssning. En mycket mm. liten kryssning. Till Åland. Ja, men det ska bli kul. Och eh, naglarna fixar jag ju hos skönhetsmakeriet by Emily i Rolfstorp. Och man kan gå in på Instagram- och söka på skönhetsmakeriet by Emily så hittar man henne där. Och det, hon är helt otrolig faktiskt. Man ser väl dem på din Instagram också? Det kan man också göra. Plus mamman. Och där följer man ju också min hälsoresa. Just det. Sen kom jag på att vi inledde faktiskt veckan i Kullavik hos mina föräldrar. Eftersom pappa fyllde 77 år. Så då var vi där hela gänget, brorsan och hans familj också. Och åt lite god mat. Ja Det var hemskt mysigt. Faktiskt. Och jag blev väldigt rörd när din pappa höll sitt tal och sa att han var så glad att hans söner hade gjort att hans dröm hade gått uppfyllelse för hans dröm var ju att ha väldigt, väldigt många barn. Mm. Och nu har han väldigt många barnbarn då mm. i och med din brors tre och våra fyra. Mm. Så hans dröm var att han skulle ha en sån här buss som kom till stället och så skulle bara välja ut barn så här. Så vi, vi funderar på ifall vi ska trycka in i alla i en buss och för att liksom verkligen i är hans drömscenario. Det fick vi höra ja och brorsan när vi var små att eh, han tänkte nästan ha ett eget fotbollslag med elva barn. Men eh, och då skulle det vara bara kanske två år emellan för att man skulle kunna leka bra ihop. Både pappa och mamma har ju yngre syskon som är tre år yngre och de har liksom inte kunnat växa upp och leka så mycket ihop för att det har skilt för mycket då. Och så tänkte de efter mig och David att de skulle ha en liten paus och sen kanske två till och så. Men så blev det väl för jobbigt med oss för vi var ganska hetsiga när vi var små. Så blev det bara vi. Hetsiga? Ja, men... Vad är, vad är, vad är barn om de är hetsiga? Förklara. Kanske... Bu busiga och intensiva och eh, springer runt. Jag Mycket tänker energi. hetsiga att ni så stod liksom och hetsade varandra så här. Kom igen, kom igen! Ja, men vi, vi var fulla av energi. Nu har vi blivit lite lugnare tror jag som vuxna. Ja, men det är sant. Ni är ju faktiskt väldigt lugna och rekorderliga unga män. Jag är, jag är nöjd med hur ni blev mm. båda två. Jag tänker att, tänk att jag har David som reserv. Han är ju några år yngre. Ja, så ifall så. du bryter ihop så har jag David som backup man. Han är ju min bestman också. Precis. Får man gifta sig med bestmannen om så här second runner-up? Att om inte du uppfyller dina plikter som man så kommer bestmannen att steppa in. Är det Nej, så? det är faktiskt inte. Vi får googla på så det. Så är det ju på Miss Universum. <laughs> ja, just det. Just det. Mm. Ja, nu är det dags att lyssna på när Ebba Berg berättar om sin bokserie Barnen i lyckeskolan. Hon är ju även översättare. Mm. Från norska och danska till svenska Och så har hon även jobbat mycket som förlagsredaktör Och radioproducent och lite allt möjligt så Ja, och så lever hon i en bonusfamilj Och det är en samkönad bonusfamilj Alla har samma kön i hela bonusfamiljen Nej, men hon, hon lever tillsammans med en kvinna Och hon har sedan tidigare ett barn med en annan kvinna Just det, så det är ju en stjärnfamilj Tror jag det kallas då ju. Nej, men det är ju som en vanlig bo bonusfamilj om man kan säga att en bonusfamilj är vanlig. Vi är ju utanför normen. Den kärnfamiljsnormen. Ja, just det. Vi kan ju välja att kalla vår familj för kärnfamilj för att är vi är stjärnor. <laughs> men jag tror att stjärnfamilj är mer så när man plockar in, det kan vara en moster, en mormor eller någon som man gett, är jätte, att det finns ingen ingen begränsning i själva familjestrukturen Aha, utan okay. mm. då kan man, ja, men grannen Bertha hon är med i våran stjärnfamilj att mm. det är så, att det finns många som strålar ut så att det är en stjärnfamilj Vi får väl reda ut definitionerna vi tillfället. <laughs> Hej och välkommen Ebba Berg. Hej. Kul att få även komma hem till dig här mitt i Göteborg. Mm, kul att ni är här. Vi ska ju prata lite om dina böcker men vi är även nyfikna lite på hur din familj ser ut. Ja, den ser mycket bra ut. Det är jag och jag har två barn som är 10-12 år gamla. Och det har jag tillsammans med mitt ex. Och vi, jag har ju även en ny relation. Mm. Där det finns också ett barn med i leken. Så Lite distans En distans ett distansbarn i en distansrelation. Mm. Mm. Och ni är ett samkännat par, så ni är två mm. mammor. Ja, det har jag alltid varit. Ja. Så det är det. Så att mina barn har då en biologisk pappa. Mm. Och två biologiska syskon i en annan familj. Just det, och i ett annat land också. Mm. Mm. Så att de bor inte tillsammans och träffas... Inte varje dag. Ja, lite då och då. Ja. Så. Men dina barn bor varannan vecka hos mm. ditt ex och varannan vecka här. Ja, så ser det ut. När du började skriva var det självklart att du skulle skriva barnböcker då? Ja, alltså... Nu får jag säga den här grejen att jag har nog alltid skrivit. Mm. det har varit lite olika texter. Sen så tror jag att när barnen var små så hann jag inte så mycket. Jag började stora projekt och så skrev jag mycket tyckte jag. Och sen så gick det fyra månader och så öppnade jag upp och så tog det halva dagen bara att läsa igenom det jag hade skrivit. Och så kom jag aldrig längre och det höll på sådär ganska länge. Och då bestämde jag mig för att nej, nu måste jag skriva något som jag kan bli färdig med på en dag. I alla fall idén, helt färdig. Mm. Mm. <laughs> och då blev det faktiskt den första boken i den här serien. Och den boken heter Vem är kär i Abel Senson ah. Och när den blev antagen då av olika förlag, som förlaget heter, så visste ju inte jag att Abel skulle komma att gå i en klass. I en skola som vi döpte till Lyckeskolan. Så sen den här boken kom då, 2014 kom den. Så har det kommit sju böcker till. Det var Som... lite det jag undrade. Visst, mm. Och du svarade ju nästan på. Så du visste inte från början att det skulle bli så många böcker Nej. i samma serie. Det jag visste när Abel, det blev bestämt att den skulle komma. Så kom frågan ganska snabbt. Skulle du kunna skriva om fler barn i samma klass? Och då fick jag komma på tre historier. Mm. Så att de visste att det bara skulle komma tre böcker mm. i serien. Och det gjorde du ju då under det första året. Och nu har det kommit åtta mm. böcker. Om jag räknar rätt här. Ja. Varav två har lite bonusfamiljestema mm. kan man säga. Mm. Och det är ju den här, du är en stjärna Amy Jönsson och Klara Ek och hunden som inte var en hamster. Mm. Alla familjerna i bäckorna, det är inte alltid man får reda på precis hur de lever och har det. Men alla ser ju ut på olika sätt kan mm. man säga. Det är Pardis till exempel bor med sin mormor mm. och Nora bor med två mammor. Oh. Karan har kommit från Syrien till Sverige och det är vad man vet, det är bara att han har kommit med sin mamma. Svea Fors eh, bor med lilla syster och mamma och pappa. Så det, det ser olika ut. Men så det är mm. ingen som har den här klassiska kärnfamiljen då eller? Ja, väl, eh, jo, Svea har det. Svea har, har mamma och pappa och lilla syster. Lilla syster. Mm. Så hon är nästan udda i den här serien ja. kan man säga. Precis. Men finns det ett olika tema i varje bok som är olika då? Ja, det kan man ju säga. Mer mm, eller mindre. Det är aldrig det. Nej, men vi tänker ju mycket på mångfald och representation och identifikation för många människor och så. Men det är ju aldrig någonting som ingår i själva handlingen i boken. Utan det är väl mer att. Att personen i fråga liksom kanske ja, representerar mm. någonting eller Jag älskar ju hela det här konceptet att det finns fler. Att det, fin att det är en serie och att det handlar... Och det är ju lättläst. Det är ju för barn som precis har lärt sig läsa ungefär så att de kan läsa dem själva. Mm. Det är ju då alltså ett barn i klassen som är huvudperson i var sin bok. Mm. Så så kommer det förhoppningsvis fortsätta att fler barn får egna böcker. far gillar ju att samla. Mm. Ja just det. Jag är lite mer nyfiken på till exempel... Du är en stjärna, Amy Jönsson. Där mm. har väl hon en bonussyster. Mm. Amy Jönsson bor med sin pappa på Stengatan, om man minns rätt. Och med sin mamma på Rosgatan. Eller om det är möjligt, tvärtom. Mm. Är och med mamma, då bor hon också med sin syrra bonussyster. Eller extrasyster. Vi pratar mm. om det, var mycket namn man ska ja, just det. använda. Men hon heter Jussan och hon spelar i ett band. Och både mamma och, och Jussan... Jag håller på mycket med musik, så där börjar ju då Amy skriva en låt. Men Jossan är lite äldre mm. då, lite förebild eller mm. lite idol nästan kanske. Hon spelar i det här, på, på första uppslag så ser man Jossan hejvilt trummande mm -hmm. på en konsert där. Bandet heter Sopberget, det ser man mm -hmm. inte riktigt där. Men, så ja, hon är en stor inspirationskälla för Amy. Men sen är det då, sen kommer ju dagen när de ska byta. Så då ska ju Amy flytta hem till eller bo eh, på det andra stället. Där hon också bor Och det gillar hon ju, hon har ju längtat efter pappa Och sådär, det ska bli kul att träffas Men då kan hon ju inte skriva färdigt sin låt Nej, Som hon har börjat det. med hemma hos mamma Så det blir det här liksom mm. Hur gör jag nu mm. När jag inte har tillgång till allt Hela tiden Till alla människor och då mm. jag, precis. Mm. Eller alla saker alla. Så som vi märker, barnen måste ju faktiskt Flytta med sig Vissa saker, man kanske inte kan ha Två elgetärer, då måste man hela tiden Flytta med den mm. Frågade du dina barn någonting när du skrev de här eller hade du det i dig själv? Nej men vissa saker hade jag ju i mig själv. Ja, men de, de hjälper mig mycket att läsa igenom och vi bollar saker och sådär innan. Men äm, sen är det ju ja, men just det här att man till exempel... Ja, men vissa saker som jag använde, ja, förut så tog de med sig... Alla gossedjuren fram och tillbaka, de gick till skolan och väskan full med gosedjur den här dagen, veckan när man bytte. Men nu har de liksom kommit fram till olika lösningar, att nej men nu har jag kaninen där och katten där. Liksom. Så jag har liksom använt vissa saker som vi har gått igenom i mm. vår familj i boken. Det här man säger att man bor, hon bor på Stengatan ena veckan och Rosgatan andra veckan. Så säger vi väldigt mycket också att vi benämner liksom platserna ganska neutralt så. Man bor inte hemma hos den ena förälden utan att man bor liksom där man bor. Det är mer rättvist att ha gatorna så. Mm. Har dina barn fått några extra syskon, bonussyskon eller halvsyskon på sina andra Nej. ställen? Vi har ju träffat nya, både jag och mitt ex, så där finns ju barn på vår ja, ja på båda sidorna. Men det är, det är de bor inte med någon nytt liksom syskon eller Bonusiskor. Och då tar det ju längre tid innan man lär känna varandra och så förstås. Så att det, det kommer mm. väl kanske i framtiden då, ja. mm. Jag tänkte på, i Amy Jönsson-boken så finns det väl en riktig låt också? Ja. Var det något som kom under tiden. Nej, det var faktiskt lite grann det som var motorn. Alltså det är olika saker som triggar själva intrigerna och idéerna till böckerna. Och det kan vara någonting jag läst eller någonting som jag har lust att beskriva eller sådär. Och nu hade jag nog bara egentligen lust att skriva en låt. Mm. Och då försökte jag hitta en story som tillät det. Som också skulle inkludera det här med bonusfamiljer. För det var också lite grann tanken. Eller förlaget ville jag gärna att det skulle vara med. Och jag hade tänkt att det kan vara bra också. Utifrån min egen situation och så. Så då så skapade jag den här storyn där Amy startar ett band. Skriver en låt och behöver skriva färdigt låten. Så det handlar om att skriva en låt. Mm. Hur hon då ska få färdigt den fastän hon är hemma hos pappa. Som är tondöv och inte kan spela luftgitarr ens. <laughs> då är det illa. Ja då är det illa. Tills han säger, du har glömt en sak, jag är mästare på att rimma. Ah. Så han hjälper ju henne med texten då. Ja, ja. Så sen när boken är slut, då är ju också låten färdig. Mm. Så på sista sidan så kan man se hur texten blev, så man har fått liksom ana lite grann i boken då. Och också med och sånt, hur man ska sätta fingrarna på gitarren så att man kan spela låten och så. Men hur skrevs den? Jag skrev texten lite grann med hjälp av min bonusdotter mm. och sen så, så är den ju skapad av Ottan som då också har en nära relation till min bonusdotter jag vet inte. som är hennes mamma ja. Ja. ja. Jag tänker det här med nu vi pratar om böcker och då kommer jag helt otippat in på ord som finns i böcker, hade du svårt att, vilka sorts ord man ska använda vi har ju pratat lite om, ska man säga bonusfamilj, ska man säga extra pappa, ska man säga bonusmamma har du mm. tänkt på det någonting? Nej jag hade nog inte tänkt så mycket på det men det blev väl lite en liten jag insåg liksom att för mig var det lite viktigt att att det stod någonstans att Jossan ändå var en bonusyster som det ändå var liksom Mm. Äh, ingick i storyn. Äh, för det, jag hade lite svårt hur jag skulle förklara det i texten. Jag tyckte att jag var lika glasklar som alltid. Mm. Men jag vet att när jag läste det just det partiet för min äh, dotter så sa han, va? Jag fattar inte. Vem är Jossan? Mm. Äh, och jag bara, ja jo, men äh, Jossans pappa och Amys mamma är tillsammans Ja men hur då va Och jag bara okej okay, Då är det nog kanske bra att det ändå står någonstans Att det är en bonus bonusyster mm, mm. Men sen så ströks det för att De man jobbar med på förlaget hade väl en tanke om Att ja, men man, man inte ska låsa sig vid en tanke Kring ursprungsfamilj Och att det är det som kommer utanför det i då en bonus eller sådär Att man gärna skulle hitta andra ord Och sådär Det är ni kanske inte inne på nej. bra ja. alternativ jag tänkte, vad, vad säger du om din egen familj? Är det bara familj eller använder du något annat ord eftersom den är lite utökad? Ja, jag säger nog bara familj. Ja. Ja. Vi har ju haft lite problem med ett ord som vi har använt ganska frekvent utan att tänka oss för. Och det är att vi har sagt bioföräldrar. Och, och det är ju inte så i alla lägen kommer på kommer på så. sen att... Sen Mina föräldrar är inte mina biologiska föräldrar, jag är adopterad. Mm. Och sen så tänker jag att dina barns biologiska föräldrar, det är ju du då och deras pappa. Men där fanns ju också en mamma mm. och hon är ju lika mycket mamma så då, då hjälper inte det att säga bioföräldrar. Så jag tänkte att mm. om vi kunde spåna lite vad man ska mm. säga annat. Vårdnadshavare har vi ju varit inne på men det mm. låter ju lite tråkigt och torrt och sådär och... Mm ja det är faktiskt svårt jag vet inte mm. när, när du växte upp mm. har, har du erfarenhet av någon bonusfamiljskonstellation även sedan din egen barndom jag har väl snuddat vid det Eftersom att eh, Min mamma träffar en ny man När jag och min pappa inte fanns med i bilden längre mm. så, Men jag hade inte Jag kan inte säga att jag riktigt har erfarenhet av det Men liksom eh, utökad familj av Han fick så. inget namn Nej, men var... tycker jag att du tog bort min fråga här ja? Om eh, vad ska vi kalla de biologiska föräldrarna <här> Jag kallade det <här> inte de, själv inte, då just det ja, inte, <här> inte, inte, <här> Han var inte plastpappa nej, eller något sånt han Nej, han hade sitt ä, egen namn mm, Nej, men ursprungsföräldrar, ska man kunna säga. Jag tänker ja. då skulle Evert och Ingrid, dina föräldrar, skulle de vara dina ursprungsföräldrar? Nej, eller? Det, är, nej det kanske man inte kan säga. Det är, det är svårt, att tänker, du är författare här, men nu får du chans mm. att mynta ett nytt ord. <laughs> <press>. <laughs> <press>. <laughs> nej, men då behöver man få återkomma. Mm. Ja, vi, um. vi kommer ha en diskussion om det här också, nämligen. Kärleksmamma, kärlekspappa, kärleksförälder. Mm. Det låter, det låter lite flower power. Ja, mm. jag är ju då på 70-talet så jag är lite flower ja. power kanske. Nej, men det är ju det här med att, alltså, att välja sin familj. Det finns ju folk som väljer liksom, vänner och mm. grannar och an, liksom, andra människors föräldrar som är nära. eller mm. så alltså, Då har man ju utökat sin familj på det sättet liksom, att man väljer dem. Men, alltså, titeln på min bok är ju då den senaste här Du är en stjärna. I min och det har Amy att hon är en rockstjärna då såklart. Men annars så pratas det ju mycket nu om det här med stjärnfamilj. Just det. Och ja, man vill kan man väl säga stjärnförälder då eller någonting ja. om man om vill göra den liksom det en liksom är lite, lite större. mer neutralt än ja. att Men det här med extra. stjärnfamilj då tänker jag vad är en stjärnfamilj? det? är det bestämmer man ju också helt själv. Det är helt. själv ja. mm. Det kan vara mormor och ja. farmor och Grannen och... Mm. Sen är det en bok till med lite bonusfamilj. Mm. Ja. I alla fall som vi använder bonusfamilj. Jo, men precis. Det är ju boken om Klara Ek. Med den säkert unika titeln. Klara Ek och hunden som inte var en hamster. Det... Jag har aldrig hört det. Nej, Nej. Nej. Nej. Det Väldigt unikt. Ja, Och det är ju mycket riktigt en hund som inte är en hamster i den här boken. För att Klara bor med sin pappa och han vill bara inte ha ett husdjur och det är inte så mycket att göra åt det fast den Klara inte vill något annat i hela världen än att, att få en hamster. Finns eh, mamman med någonstans? Ja, mamma finns. Och hon bor mest mm. hos sin pappa, mm. men det finns en mamma med. Boken börjar så här: Klara vill helst av allt i hela världen ha ett husdjur, en hamster. Hennes lillebror Svante har en hamster som heter Plutt. Den bor med honom hos mamma och Joel. Klara bor mest hos pappa. Och han vill inte ha något husdjur. Mm. Det är bara som det är med den saken. Mm. Och så träffar pappa en tjej. Så långt som mm. han sträcker sig nämligen. Och då råkar ju den här tjejen ha en konstant följeslagare- i form av en hund. Och det ser man på bilderna att det är en ledarhund. Mm. Och då plötsligt så är det ju så att Klara borde ju bli överlycklig- hon som senare gärna vill ha ett husdjur- men det är bara att den här hunden är a little bit in her face. <laughs> den är lite för stor och lite för illa luktande. Och jag som författare vill ju då på ett väldigt omedvetet sätt, och eh, inte omedvetet från mitt, mitt håll, men få in det här liksom kanske obehag. Alltså det här att eh, nu kommer in en ny person här. Mm. Det skulle lika gärna kunna vara kanske en svart sjuka mot ett, sys alltså ett nytt mm. syskon eller en ny person. Men hon lägger det på den här hunden i mm. min tanke. Då. Det var lite så jag tänkte också att. Mm. För att många kanske har haft bott med en förälder och drömt i att ja, tänka om pappa eller mamma träffar någon, mm. det vore väl trevligt. Mm. Och sen så gör de det, och det kanske är fint och roligt i början. Men sen så mm. kan de börja tycka att nej. Och då tänker tänkt att den här hunden också jo, representerar det. Att... Hon vill ju att de ska vara små djuren, mm. som hamstrar. och inte stora djur som knuffas. <laughs> och sen är det ju det här då, när hon ligger i sitt rum på kvällen. Och så hör hon att pappa och hunden Jacky då busar och de skrattar och håller på mm. ute i vardagsrummet. Och då får den här tanken snabbt genom Klara tänk om pappa och Malin tycker mer om Jacky oh. än om mig. Ja, och den är väl en väldigt klassisk ja. grej. Men sen så struntar Malin lite i Jacky och ger eh, Klara lite plats. Ja. Så det är också en klassisk lyckligt slut på det hela. ja Och det är ju lite temat i alla de här böckerna att det är lite olika. Så det är nästan det som vi Lite ser som norm för att det är kärnfamiljen är nästan det som är mest olikt i den här serien. Att det finns bara en bok om kärnfamiljen va? av alla de här. Ja, än så länge är det väl så. Men faktum är att alltså, när jag då fick reda på att jag skulle göra den här klassen så tog jag ju fram ganska mycket, Hur ska man säga... Jag skrev liksom nästan som en egen liten handbok för mig själv och för Karl som gör alla bilderna. Hur de skulle se ut och hur de skulle vara och hur de skulle bo. Och kanske om de hade ja, vilket land familjen kom från ursprungligen och mm. så vidare. Så att vi skulle veta så mycket som möjligt om dem. Och då tittade jag ganska mycket faktiskt på mitt äldsta barns, alltså hennes klass. Mm -hmm. Mm -hmm. Och såg liksom vilka, vilka nationaliteter, vilka konstellationer finns det. Och den, den här klassen blev ganska lik den. Mm. Så jag skulle säga att om man tittar lite där riktat in i ett klassrum, <laughs> hur bor alla egentligen? Mm. Och hur har, så ser det nog inte så jätte. Jag vet inte om det är, kanske inte är mer stjärn än kärn, men det är väldigt mycket mm -hmm. variation i alla mm -hmm. fall. Mm. Finns det någonting som du har kunnat hämta? Från ditt eget familjeliv eller någonting som du har tänkt att... Ja, men det där minns jag hur vi diskuterade Och det, det kanske man kan få in i en bok, i någon handling eller sådär. Nej, men jag lånar nog ganska mycket hela tiden från verkligheten. Både, precis som jag sa, från familjer runt omkring. Men också, om inte annat, faktiskt utseende från mm -hmm. mina kompisar. Den där, ett jobb för Nora Henriksson... Det var inte utseendet så mycket men just liksom hur den familjen ser ut och lånade jag ganska mycket från två som är barn och mm. jobbar med och mm. vet de om det. Ja. Ja. De är kanske tillfrågade mm. till och med försäkringskund så mm. jag kanske. Mm. Vad har du Flera böcker på gång som du har påbörjat? Eller... Ja, nu är vi faktiskt lite så här i någon sorts boklimbo. Vi har lite olika saker som vi inte har bestämt oss för. Om det ska bli ett tag så var det lite på gång att faktiskt den första boken som handlar om alla barnen samtidigt mm -hmm. skulle komma. Som var mer fokus på jul och sådär. Mm. Men nu får vi se hur det blir med den. Så att, mm, jag är väl lite grann sugen på att skriva någonting kanske mer... När jag är ute i skolor så vill de bara säga, vad vill ni att nästa bok ska handla om? Då är det bara skräck, zombies och detektiv, eller däckare. Så jag får se om jag kan ha någon sorts mysterium. lyckligt mysterium upplösning. Men jag är kanske lite mer inne på något så här, riktigt sorgligt mm -hmm. mer jag, vä jag väger mellan något riktigt sorgligt, alltså någon förälder eller någon som dör mm, eller mm. någonting sådär. Eller något riktigt pinsamt, har jag det mm, mm. de Just nu, antingen något pinsamt, något sorgligt. <här> eller så blir det zombies. Och <här> Ungefär samma ålderskategorier. Ja, Fortsätter ja, på eller? klassen helt enkelt. Mm. Ja, just när det gäller, sen har jag lite annat projekt också, men, men det här det, det är det som gäller med klassen. Vad mm. mm. ja, har i lyckeskolan? Då håller vi väl utsik helt enkelt. Och om man... Vill veta det så tidigt som möjligt Var mm. kan man få reda på det Har du någon hemsida eller? Mm. Det är väl bra att följa Barn i lyckeskolan på Facebook Ja, De har en egen sida ja. De har mm. en egen, de är Härligt. aktiva barnen på Facebook mm. Mm. Så det är det bara att, att på Barn i lyckeskolan på Där kommer det Där är det liksom alla senaste grejer mm. ja, Tack så mycket För att vi fick komma hit och prata Bonusfamilj och annat Tack själva, mm. det var kul att ni kom Tack, tack. Ja, vi tackar Ebba Berg för intervjun och för böckerna som vi ska låta ut sedan här. Det är alltså att jag vill helst behålla dem själv. Kan ju inte bara säga att nej, det blir ingen tävling och så behåller jag dem alla själv. <laughs> ja, ni kommer att se hur utlåtningen går till sen på Instagram. Bonuspappan och plusmamman. Vad ska vi hitta på nu tycker du? Är det mm. dags för barnkonventionen? Ja, det tycker jag absolut att det är. Jag tycker det var mycket bättre för när vi återupprepade alla. För då kände det som jag kunde dem. Nu känns det som att jag har glömt alla. Fast det har jag inte. Nej, vi kanske ska ta något avsnitt när vi går igenom dem från början igen. Var tionde avsnitt? För visst är det den tionde nu. Nu är det den tionde. Men vi kan ju i alla fall börja med förra veckans. Som var, ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot sin vilja. Utom när det är för barnets bästa. Ett barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet. Jag kommer faktiskt att tänka på det här i veckan, just den här med att man får inte ta barn från sin förälder hur som helst. Det kom på tal om vårdnadstvist och hurvida barnen skulle få träffa den ena eller den andra. Och då tänkte jag att, jo men det finns ju riktlinjer för det. Och så tänkte jag också ifall barnkonventionen skulle bli lag om det skulle förändra någonting i just vårdnadstvister och så. Mm. Mm. Så man kan säga att det har redan påverkat oss lite att plugga in barnkonventionen. Jo men det gör det, jag tycker den är med mig på många sätt och vis och vi... i vardagen. Mm. Och vi är framme vid vecka 10 och artikel 10 och den är Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittras. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt. Det är ju väldigt, väldigt aktuellt i dessa tider där familjer skiljs åt på grund av att en del skickas tillbaka till sina hemländer och, mm. och, så, och på så sätt splittras. Och krigen splittrar ju när någon flyr till exempel. Ja. Så då finns det ju det som kallas anhöriginvandring som bland annat då ger barnen rätt att komma till landet där deras föräldrar är. Ja, och barn är man ju upp till man är 18 år. Mm. så det tycker ju vi att det är positivt förstås. Och sen kan det väl vara så att om ett barn flyr så kan föräldrarna få komma till i landet också. Mm, man hör mycket om familjer som splittras och så. Och, och jag tror att det är väldigt svårt att sätta sig in i hur det skulle kännas. Mm. Om man verkligen tänker så att, I men mitt barn skulle skilja sig. Alltså jag, jag hade ju blivit så förtvivlad och... Jag hade ju blivit helt galen, ja. tror jag. Och det är nog vanligare än man tror ute i världen. Sen har väl vi, i Sverige har vi ju mindre problem än många andra länder. Mm, men vi, jag tycker att vi ska ta med oss detta och tänka på det även när det gäller de som inte är svenskar. Mm. Så att man humaniserar det hela och går till sig själv. Hur skulle man själv känna i samma situation? Ja, och att det inte tar flera år. För jag menar, det händer så mycket i barns liv också. Mm. Så att man ska göra det som det står här då, positivt, humant och snabbt. Sen kan jag ju påpeka att när jag letade efter barnkonventionen så hittade jag ju flera versioner. Både flera kortare versioner och sen originaltexten. Och det kanske är värt att säga att detta är inte den skrivningen som är. För den är väldigt mycket krångligare och längre. Detta är den enklaste att även Martin ska förstå. Precis, så är det. Något helt annat som vi följer är ju tv-serien Bonusfamiljen. Mm. Vi har ju haft förmånen att se hela säsong tre, alla tio avsnitt. Det är Men lite sorgligt tycker jag. Att det är sista Nej, jag säsongen. redan har sett alla tio. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu blir det den här glädjen att oh, nu ska jag få se ett avsnitt till. Nu finns det inga fler. Kommer aldrig att finnas fler. Jättesäd. Men jag kollar om dem lite inför podden. För att vi vill ju inte spoila någonting. Så nu kommer vi berätta lite om avsnitt två. Vad som händer där. Mm. Det var ju många trådar som liksom fortsatte från avsnitt ett. Till exempel det här med att Patriks pappa inte vågar berätta för sin son att han är dödsjuk faktiskt. Att han inte kommer att klara den här cancern då. Samma man ser lite Martins mamma när hon ska försöka hjälpa till då med sitt nya barnbarn. Att hon är där och stör lite. Sen kommer det några nya grejer. En situation som jag kände igen mig i var ju när Patrik ville införa lite nya familjerutiner att barnen där, trettonåringarna, Eddie och William att de skulle ta i alla fall var sin dag med disken och bara varannan vecka som de borde varannan vecka. En rolig grej är ju att William faktiskt visar lite mer attityd i det här, den här säsongen. Han mm. är väldigt tonårig och suckar och stönar och tycker att det mesta är dåligt förutom hans kompis då, som är jättebäst tycker han. Men Allting ja, annat är dåligt ungefär. Att han är inte alls där duktig och rekorddelig som han har varit i de första säsongerna. Och sen så har ju Eddie blivit ganska mycket mer explosiv och eh, agerat ut på ett annat sätt än han gjorde det i säsong två. Ja, han springer hem från skolan till exempel och sitter och spelar dataspel och vill anmäla både läraren och sin mamma för misshandel eller sådär. Mm. Och de vill ju inte hjälpa till med disken och det blir ju lite krångligt där när det egentligen bara är Patrick som vill genomföra det här och han gör ett schema och han får stöd av sin pappa då just det här att ja men Patrik när han var liten så lagade han mat och It så was där. good enough for me mm. and good enough for my father mm. good for me. men uh, han blev ju också lite neurotisk av det ja. så det kanske är farligt ja, det kan att hjälpa till hemma Här är det ju faktiskt lite så att jag tycker att en disk diskdag kan väl barnen ta men eftersom jag inte vill köra över dig så. Men vi, vi har ju, ju varit där så. för att jag tycker att själva tjatet är jobbigare ah, just det. än att diska. Mm. Jag orkar inte tjata på barnen att mm. de ska diska. Då diskar hellre. Mm. För att det tar mer energi från mig att behöva vara arga mamman. Och säga till. Hade det varit så att de hade haft sin dag. Och det hade gått smidigt och de hade gjort det. Och det hade varit frid och fröjd. Det hade varit en sak. Mm. Men det blir bara en sak till. som man måste Och då väljer jag mina strider. Och just disken är ingenting som jag vill strida för. Det kan jag förstå. En liten strid som börjar segla upp i avsnitt två är ju Martin. Han jobbar ju på det här sängvaruhuset kan man säga. Och han upptäcker att han har lägre lön än sin kollega. Och så försöker han förhandla lite om det. Och sen slutar det med att han ska söka jobb som taxichaufför. Eftersom de behöver få in mer pengar då. Och det kommer fortsätta sen hur det går i de kommande avsnitten. Det kan jag, alltså Jag kan relatera till det att de säger att pengar gör inte en lycklig, men jag kan i alla fall säga att pengar gör en olycklig, brist på pengar gör en olycklig. Nej men det är mycket oro så när det inte finns pengar så att det mm -hmm. räcker och eh, jag tycker ändå att pengar hade, hade ordnat en del i, i vissa sammanhang. Det är väl ett smörjmedel eller det är väl en, förenkla livet lite, det gör det väl. Sen kan man inte köpa lycka och kärlek som de säger men... Jag tycker att pengar ställer till med så mycket saker. Mm. Mellan människor, i familjer och i världen i största allmänhet. När man måste tänka på det, ja. Man måste tänka på sina utgifter. Det är ju tråkigt. Ja, men även att det är sånt som startar krig och misshandel och mord och stölder. Det är pengar, är det. Mm. det är roten till allt ont. Kanske skulle gå tillbaka och ha mer byteshandel. Tycker jag. Mm. Sen i slutet av avsnittet så möts ju Henrik och Katja igen. Egentligen så ska Henrik och William gå på Gröna Lund. Men när Henrik säger Camilla blir sjuk så kommer Katja med istället. Och det blir lite intressant sen där för man märker ju attraktionen. Henrik kommer och lämnar över en bild och säger att det är nog lika bra att de inte träffas mer, Henrik och Katja. Men där, där märker man ju att ja det kan vara något på gång i alla fall kanske. Mm, vi får se. Och vi hoppas att vi får intervjua Niklas Engdahl som spelar Henrik. Det är på gång. Ja, så håll utkik i podden. Vad tycker du förresten om rektorn i tv-serien? men Det är bara en stor skämskudd på honom. Men han är också lite söt. Han är som en stor, pinsam björn. Han kommer ju till Patrick och säger att ja men ni lever ju inte enligt normen så. Ni lever ju i en bonusfamilj och Ja, nu vill min fru ha ett öppet förhållande. Jag tänker på det. Det är så folk mm. tänker att, att bonus... För, för oss är det ju bara helt vanligt. Men tänker andra människor att, att det är väldigt konstigt och väldigt utanför normen. Men han spelar väldigt bra tycker jag. Han är i alla fall bättre än Luke var innan. Han som spelade kuratorn. Ja, just det. Martin Luke. Eh... Ja, han var bara jobbet tycker jag. Den här rektorn är ändå... Det är ju, de har ju bara ersatt den sortens figur med den här då men jag tycker att den här är lite mer behaglig ändå. lite samma funktion i berättelsen kanske. det ska vara någon som är sådär knasig och knäpp mm, mm. och sen slutar ju avsnittet med att Ingmar äntligen berättar för Patrik att han är dödssjuk och Patriks reaktion är att dra iväg på en löptur och det har vi läst om i sorgbearbetning att det är en ganska vanlig reaktion att man försöker fly till exempel med träning eller, eller annat då. Mm. Så får vi se hur det fortsätter sen Avsnitt tre kommer ju att finnas På SVT Play Och visas denna vecka Men Vad tar vi med oss om detta avsnitt? Vad tänker vi Vad är det som är så annorlunda med en bonusfamiljer Än kärnfamiljer När det gäller vardagens drama Är det just det att Det är mycket viktigare att föräldrarna Är enade i en bonusfamilj Än det är i en kärnfamilj Att det mycket hänger på det Ja, här just med problemen med disken och sådär, där är ju, tror jag, Lisa var inte riktigt överens där. Så sen blir det så att när farfar Ingmar då har tänkt att han ska hjälpa William för att William har en kompis hemma och de ska plugga. Och så somnar han sen och då blir det till slut Lisa som ska göra det ändå. Och man märker att Lisa kan inte tvinga Eddie att hjälpa till. Så där har de liksom inte varit tillräckligt överens. Jag vet inte hur det skulle varit i en kärnfamilj om det hade varit lättare då. Jo, men det genomför. tänker jag att man var ju inte överens eh, i... Nu, du har ju inte riktigt upplevt kärnfamilj men det har jag. Och då kanske det inte är lika avhängigt att mamman och pappan är exakt överens. För att barnen blir inte påverkade på samma sätt. Nej. Och jag tror att... Eh, Maktstrukturen mellan de vuxna och barnen svajar lätt så fort de vuxna inte är överens i en bonusfamilj. Medan det inte är lika utmärkande, om man säger så, i en kärnfamilj när de vuxna inte är överens. Nej, och det finns lite mer kryphål då kanske också. Och vid något tillfälle så säger till exempel Eddie att, ja men han är inte min farfar, säger han om Ingmar då. Min farfar är död, säger Eddie. Hm. Och så sen så säger Patrick att ja, men då har du ju fått en bonusförfar Och det blir han lite skeptisk till, verkar det som det är. Ja, men speciellt som att just den här bonusfarfan har ju inte lagt in någon högre växel på att vara just det. Nej, utan det är han nu tar, försöker ta sista chansen att vara snäll tillbaka då. Mm. Men det får vi också följa lite hans resa. Ja, ha. då får vi se vad som händer nästa vecka. Har du något tema... Att diskutera. Ja, eftersom jag tänkte just på Eddie och hans diagnos som han har, det är väl ADHD i serien. Ja. Så tänkte jag ställa några hypotetiska frågor till dig. Aha. Men innan jag gör det så vill jag rekommendera bakåt de avsnitt som vi har haft som har berört olika diagnoser. Och det är ju dels med Nina Bengtsson som berättar om sin bonusamilj. Även Anna Böjtenhuis. Och sen har vi haft med Tina Emmet, Psykolog, Och Bo Heilskov-LVN som pratade om lågaffektivt bemötande. Och sen även Ann-Katrin Noreliusson. Precis. Och det finns ju en hel del bakåt där vi berör just det här att leva nära barn och vuxna som har olika diagnoser. Ja. Och i bonusfamiljer så har vi pratat tidigare om att det inte finns den här villkorslösa kärleken eller villkorslösa accepterandet kan man ju också säga på ett sätt att ett dåligt uppförande om vi ska kalla det så orsakar större irritation hos en bonusförälder än hos en biologisk förälder. Håller du med om det? Jag tror i alla fall att den risken finns och särskilt då kanske om man kommer in i barnens liv när de är lite äldre så att man inte har fått vara med från allra första början. Mm. Men som en diagnos då, som ADHD till exempel, det är ju en diagnos och ett eh, neurologiskt... Aha. Det är väldigt många barn som blir just stämplade att de liksom beter sig dåligt mm. och att det är jobbigt och eh, att bonusföräldrar då kanske tycker att det är extra jobbigt. Och då tänker jag, du som bonusförälder, om du kan ställa dig in i hur det skulle kännas att ha mm. ett bonusbarn... Som då har en diagnos och som faktiskt, alltså som beter sig jobbigt. Det är mm. jobbigt och mm. så. Hur skulle du hantera det? Känslomässigt och praktiskt. Jag tror att jag skulle tänka lite som jag gör nu. När det gäller att alla barn har lite olika personlighet. De har olika sidor. Saker som de är bra på. Saker som de behöver bli bättre på kanske. Och då så måste jag acceptera att dels så är de inte färdiga vuxna. De är inte så logiska. Så logiska? De är inte djur. Och de är, framförallt är de inte som mig. Någonting som jag tycker att ah, men det är väl inte jobbigt att ringa och boka en klipptid. Kan någon annan tycka att ah, men det tar emot och ah, nu måste jag presentera mig och jag måste berätta saker sådär för någon som jag aldrig har träffat och så vidare. Och oavsett om det beror på en diagnos eller inte så måste jag vänja mig och acceptera det att barnen är inte vuxna, de är inte som mig och de är inte som varandra. Så nu ska jag bara kort se om jag tolkar dig rätt. Du tänker att man ska tänka att de inte är som en själv för det första och sen inte som varandra att de är individer. Men jag tänker just att när man har en diagnos så kanske man inte riktigt kan räkna det som att de har ett personlighetsdrag på samma sätt som, som annars kan man det. Kan man tycka att ett beteende som kommer utifrån en diagnos är ett personlighetsdrag? Nej, jag vill i så fall se det som att jag vill inte ursäkta ett beteende och säga att ja, men det beror på diagnosen. Och samtidigt så vill jag ju inte säga att det barnets personlighet är fel på något sätt. Nej, men hur ska man komma runt det, tycker du? Nej, men då, då tänker jag att oavsett vad det beror på så måste jag vara liksom förlåtande. Ja, även om det inte är en diagnos. Om det skulle vara ett barn som till exempel då ogillar mig av någon anledning. Om jag då skulle säga, ja, men det beror på diagnosen. Då skulle jag vara ungefär mer förlåtande för att det beror på en diagnos. Men jag, jag måste, även om det är en personlighet eller även om det är mitt beteende som orsakar det här så måste jag ju kunna förlåta barnet och inte liksom ta åt mig och inte öka på det här problemet och att det ska ligga mellan oss hela tiden. Ja, så du tänker mer att man ska tänka mer allmängiltigt att eh, inte bara... Om ett barn beter sig illa då, vi kallar det inte så, men bara för att folk ska förstå utifrån en diagnos utan även i vanliga fall, alltså utan diagnos, så måste man vara mer förlåtande som vuxen. Ja, även ett barn utan diagnos måste ju få ha rätt att inte passa ihop med mig eller säga saker som skulle kunna vara taskiga mot mig. Men jag som vuxen måste ju kunna hantera det. Jag... Måste kunna känna att okej, okay, vi kanske inte passar ihop just nu, eller i den här situationen tycker vi olika. Då ska jag inte liksom säga att ja, men du som inte har en diagnos, du måste kunna göra på det här sättet. För men du är ju ändå Martin. inte färdigt. Så att man, man skulle kunna i så fall säga så att alla barn har en slags diagnos som är att de är barn. För de är inte färdiga. Det enda jag kan göra är att jag kan försöka vara en bra förebild. Jag kan försöka agera på ett sätt som jag då vill att barnen också ska agera. Mm. Då är det till exempel att inte höja rösten eller inte vara taskig tillbaka och säga till exempel, ja ah, men du är ändå inte mitt barn. Så skulle jag ju aldrig säga, även om någon skulle säga till mig, ja ah, men du är inte min pappa. Men åligger det då också bonusföräldern att vara extra bra vuxen? Får inte en bonusförälder vara en extra mänsklig vuxen håller jag på att säga, som jag till exempel som biologisk mamma, jag kan ju ibland bli astrött på mina barn och mm. så kan jag säga säga någonting att, ja men ni är så blablabla. får inte en bonusförälder göra det? Jo, jag försöker ju agera på samma sätt tror jag som jag hade gjort om jag var biologisk förälder. Jag försöker nog att inte bli våldsamt arg liksom jag vet inte om jag höjer rösten mot barnen så direkt. Lärde du med sig? <laughs> nu ska ni få en inblick i vår verklighet. Det är att när andra människor liksom tappar humöret och liksom blir så här. Höjer rösten och det sånt. Då blir Martin mer så här: då pratar du ännu lugnare. <laughs> och så blir jag ännu mer irriterad för att du pratar med mig som att du liksom försöker tala ner mig från ett tak eller sådär. Så, där. Mm. så att din jättelugna röst har samma uppäggande egenskap som ifall du hade höjt rösten på mig. För att jag vet att det är ditt sätt att höja rösten är att prata långsammare. Men jag vet inte om jag kapar topparna om jag försöker att inte svänga så mycket. Eller om det bara är min personlighet. Men jag tycker jag måste ju få säga till barnen att ah, men skärp dig nu. Vi, vi kan inte hålla på och göra så här. Nu kommer mm. vi långt ifrån min, mm. mitt tema här. Och mitt tema var ju hur ska en bonusförälder Tänka och agera utifrån ifall barn har en diagnos. Och så ledde du in oss på ett spår som är att alla barn har en diagnos och det är att de är barn och att vi vuxna måste försöka vara lite mer vuxna. Ja, jag tycker inte att man bara ska vara liksom extra snäll mot ett barn för att det barnet har en diagnos. Utan jag tycker att man måste ge alla barn den möjligheten att till exempel vara arga och trötta på sina föräldrar och bonusföräldrar. Mm att du var min bonuspappa. Du verkar så, du verkar så bra Martin. Jag har en underbar pappa som heter Evert. Som vi ska träffa idag. Sant. Du kommer aldrig komma upp i hans kaliber. <laughs> det blev ett spännande litet tankesmedja runt det. Men om ni andra har mer att säga om det. Om ni känner antingen att ni är en bonusförälder som tycker att. Varför får inte jag bli förbannad på mina barn. Det tycker jag att jag har rätt till. Eller någonting annat. Om ni tycker att Martin bara pratar goja så alltså. skriv till oss. På bonuspappan.plusmamman.gmail.com Eller via Facebook Messenger eller DM på Instagram. Ni hittar oss överallt. Men varför heter det så olika? PM och DM och EM och VM. Jag vet inte. Så är det bara. Men DM är alltså direct message. Jag tror det PM, det vad är PM då? Det är private message tror jag på Facebook. Aha. Mm. Då tackar vi för den här veckan. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men då gör ni bara en podd om det. Härligt! Hej då! Jag hört att min röst försvann. Hej då! Hej då! Hej då. Jag tar håller på att bli förkyld. Alla är förkyld. Saga är förkyld. Hälle är förkyld. Vad ska du ha på dig på Pjamaskalaset? De här nyspikserna tror jag. Men måste Vad läskigt. Ja. Vad läskigt att se min storebror i klamass, jag har inte gjort på många år.